Kaupallisessa yhteistyössä Jesper Junior Kuopion liikkeen kanssa. Tervetuloa täyttä tavaraa podcastin pariin. Tässä podissa otetaan arkihaltuun askel kerrallaan. Puhutaan ostokäyttäytymisestä, karsimisesta ja järjestelystä sekä ammattijärjestäjän työstä. Mä olen tavaravalmentaja Sanna Koskinen ja autan ihan konkreettisesti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 tavaravalventaja.fi-sivun blogeista ja podeista sekä mun sometileiltä Instagramista ja Facebookista. Tervetuloa seuraani! Tänään jutellaan siitä, mitä olisi hyvä tietää ennen kuin lapsi menee päiväkotiin tai perhepäivähoitoon. Mulla on etävieraana asiasta kertomassa Pedatalk-podcastin Tiia ja Marttiina. Tervetuloa mukaan! Kiitos Moikka moi. kaikille ja kiitos kutsusta. Oikein mukava olla täällä juttavassa. Joo. Eli kertokaa ihan aluksi, että mitä te teette työksenne? No meidän työ, niin kuin päivätyö on tuolla varhaiskasvatuksen puolella. Et kummatkin toimitaan siellä varhaiskasvatuksessa esimiehenä ja myöskin varhaiskasvatuksen opettajina. Meillä on aika paljon kokemusta tuolta varhaiskasvatuksen kentältä ja ja ollaan, ollaan monipuolisissa tehtävissä oltu ja sitä kautta on tullut näkemystä ja varmaan ehkä siksi myöskin se podcast myöskin silloin perustettiin. Kyllä ehdottomasti, että on niin kuin todella hienoa, että päästään meidän podcastin mukana ja sen kautta kertomaan varhaiskasvatuksesta, mutta nyt on hienoa, että ollaan täällä kertomassa myös sun, sun podcastissa tästä aiheesta. Tämähän lähti siis ihan mun henkilökohtaisesta mielenkiinnosta aiheeseen. Tämä voi olla, tietysti on meillä ollut varhaiskasvatuksen piirissä jo tässä vuosien saatossakin, mutta nyt meillä on enemmän ollut perhepäivähoidossa lapset, ja nyt on sitten meidän alueella sellainen tilanne, että, että se päiväkoti voi olla sitten ensi vuonna se todennäköinen paikka, koska nämä perhepäivähoitajat on niin paljon vähentynyt, ja mä uskon, että tämä aihe kyllä kiinnostaa muitakin kuin mua, joten siksi tästä ihan oma jakso. Eli missä vaiheessa tai miten aikaisin sitä varhaiskasvatuspaikkaa kannattaisi hakea? No laki niin määrittää sen, että kunnilla on niin velvollisuus neljän kuukauden kuluessa osoittaa se paikka perheelle kunnalliselta puolelta varhaiskasvatuksessa. Eli ainakin sitten kun on tiedossa se, että milloin töihin palataan, niin kannattaa hakea mahti niin tietysti aikaisin, mutta viimeistään silloin neljä kuukautta ennen. Ja, ja Tämä oli nyt tavallaan esimerkki vain kunnallisen puolen hausta, mutta sitten tietysti on yksityisiä perhepäivähoitajia, heidän niin kontaktoiminen myöskin, mutta sitten on niin nämä yksityiset palveluntuottajat, eli yksityiset varhaiskasvatuspaikat ja yksiköt, niin, niin tavallaan se palveluhakuprosessi on hyvin erilainen, että silloin voi olla, että se menee suoraan yksikön jo esimiehelle tieto tästä perheestä, joka on heille hakeutunut, ja he voivat niin tosi nopeastikin myöntää sen paikan tota niin, lapselle. Eli ihan vaan, kun perhe tietää itse, milloin he tulevat työllistymään, niin silloin kannattaa hakea, kun, niin kun tavallaan hommat selvät. Puhutaan nykyään ehkä shoppailusta että halutaan niin käydä katsomassa siellä kunnallisella puolella, ja halutaan myöskin yksityisellä puolella käydä katsomassa. Niin jos on mahdollista päästä vierailemaan eri paikkoihin, niin, ihme, niin kannattaa ihmeessä mennä tutustumaan eri paikkoihin. Kyllä. Joo, ja nyt varsinkin isoilla paikkakunnilla on nykyään paljon päiväkoteja, mitkä on painottaa jotain tiettyjä, vaikka luonto tai tiede voi olla siellä niin kuin semmoinen kantava teema. Kyllä, vaihtoehtoja kyllä löytyy, että, että vaan oman perheen tai minkälaiset intressit on sitten. Sillä myös lapsella on mahdollisuuksia valita kaikennäköisestä varhaiskasvatuksesta kyllä. No saako päiväkodissa edelleen käydä tutustumassa etukäteen vai onko tässä niin koronan myötä tullut jotain muutoksia siihen? No ihan sille, että itse me itse molemmat ollaan tuolla yksityisellä puolella johtajina. Ja en osaa nyt ihan täysin varmaan sanoa kunnan puolelta, että saako kunnan päiväkodeissa tutustua, mutta yksityisellä ainakin osassa saa tutustua, mutta ohjeistus on se, että vanhemmat ja vierailijat tai huoltajat käyttäisiin niin kasvun ja erityistä niin huolta pitää hygieniajasta ja käytetään käsidesiä ja pestään hyvin kädet ja olla siellä tiloissa, missä lapset on, niin, niin pyritään väittämään niin niitä tiloiksi ryhmiä ja mennään niin kuin sillä tavalla, että kaikilla olisi turvallinen olo siellä, että, että saa tulla tutustumaan ja näitä porrastetaan tätä tutustumista, että ei ole monia, esimerkiksi kun pieniä lapsia aloittaa, esimerkiksi niitä pitää viikon harjoittelujaksoja, niin että sitten jos on mukana siellä ja sitten joku vielä kolmas tutustumaan, niin sitten vähän porrastetaan, että ei olla samoissa tiloissa ja, ja tällä tavalla pidetään huolta siitä, että, että turvavälit pysyvät, ja, ja tällä tavalla. Joo. Kyllä. Joo. Se on tosi tärkeä tieto, ja varmasti niin kuin yhtä, yhtä tärkeää vanhemmille kuin lapsille se, että tota, tulee semmoinen turvallinen olo siitä, pystyy silleen tutustumalla hitaasti ja porrastetusti niin lähteä siihen hommaan. Ehdottomasti. Mm -hmm. Kuunnellaan tähän väliin jakson sponsorin terveiset. Tämän jakson sponsorina toimii yrittäjät Anne ja Meini, joiden Jesper Junior-liike löytyy Kuopion matkuksesta. Itsekin on tuolla kyseisessä liikkeessä vuosien varrella asioinut ja saanut kyllä aina hyvää palvelua. Anne ja Meini kertoo yrityksestään näin. Myymälästä löytyy kattava valikoima sekä kotimaisia että kansainvälisiä lastenvaatemerkkejä. Ykkösmerkki on Jonatan, jota yhä useampi lapsiperhe pitää luottovaatemerkkinä vuodessa toiseen. Jonathan tuotteita voi ostaa vain Jesper junioreista. Jonathan on suomalainen lastenvaatemerkki. Mallistot suunnitellaan, mitoitetaan, tarkastetaan, kehitetään sekä testataan Suomessa. Osa tuotteista myös valmistetaan Suomessa. Jonatanin ulkoiluvaatteet ovat arjessa helppoja, koska ne kestävät käyttöä ja vaihtelevia sääolosuhteita. Valtaosassa Jonatanin ulkoiluvaatteita on vedenpitävyyttä 10 000, ja teipatut saumat, joten vaikka aamulla on pakkasta ja iltapäivällä loskaa, niin ei tarvitse stressata pysyykö lapsi kuivana ja lämpimänä hoitopäivän ajan. Jonatanin rukkaset ovat maailman parraat, joita perheet hakevat pitkistäkin matkoista. Rukkaset ovat kestävät ja vedenpitävät, malleja on useita erilaisia. Osassa rukkasmalleista on villaa sisävuorossa sekä vetoketju, joka helpottaa pukemista varsinkin taaperoikäisille. Rukkasissa on erinomainen hintalautusuhde. Näin kertoivat Anne ja Meili. No niin, jatketaan varhaiskasvatuksen aiheilla. Missä vaiheessa sitten lapselle kannattaisi kertoa siitä? Ja mi miten? Millä tavalla? No, ehkä niin kuin siinä arkipuheessa tavallaan lapselle jo tuoda sitä instituutiota tutuksi. Kun, kun jutellaan ylipäätään lapsi kyselee, että mikä, mikä tarkoittaa työ tai missä on töissä tai tällaista, niin voidaan niin puhua työpaikasta ja sitten voidaan sanoa, että, niin, että kun isillä alkaa ne työt, niin silloin alkaa myös sinun varhaiskasvatus ja, ja puhua päiväkodista etukäteen, jotta se on niin käsitteenä tuttu lapselle. Ja melkein sanoisin, että jokainen huoltaja itse tuntee lapsensa parhaiten. Eli jos lapsen on niin kuin vaikeet yleisestikin tämmöistä siirtymätilanteet elämässä, ja tämmöinen varhaiskasvatuksen liittyminen on todellakin siirtymätilanne ja isokin sellainen ja, ja kriisin paikkakin myös vanhemmille niin tota, ja myöskin lapselle, niin silloin tota, kannattaa alkaa pehmentää sitä kun tiedetään, että se sopimus on vaikka tehty sinne päiväkotiin jo, niin sit alkaa puhumaan siitä pikkuhiljaa. Ei mitenkään niin kuin ahdistavasti tai liikaa, mutta pikkuhiljaa, Et ehkä siinä ei ole mitään semmoista pohjesääntöä, että milloin kannattaa kertoa, mutta jokainen vanhempi tietää sen, että missä Se rytmissä on. lapsenkaan edetä. Ja sitten vaikka jos ei halua, niin kun, niin kun jos tietää sen, että, tavallaan, että parempi on siirtyä konkreettisiin tekoihin, niin suosittelisin, että kannattaa käydä tutkimassa sen tulevan päiväkodin tiloja ulkopuolelta käydä vähän kurkkimassa ikkunassa ja mahdollisesti tutustua siihen puistoon. Niin siinähän niin kun lapsi konkreettisesti kokee sitä niin kun tutustumista jo sillä tavalla. Aivan, totta. Joo. No millä tavalla sitä voisit niin kuin lapsen näkökulmasta pehmentää sitä aloittamista? Toi oli itse asiassa jo <laughs> hyvä vinkki mm -hmm. siihen. Mutta sitten voisi ajatella, että varmaan eri ikäryhmille on eri asioita, että yksi vuotias tai kolme tai viisi vuotias, niin siinä on varmaan aika eri niin kuin, työkalut käytössä. No joo, sinänsä, että just mitä tuossa Martina puhui, että jokaisella lapsella kuin perheelläkin on erilaiset tarpeet ja myös se persoona ja temperamentti vaikuttaa siihen, että kuinka nopeasti se sopeutuu uusiin tilanteisiin ja jokainen vanhempia huoltaja varmasti omasta lapsestaan tietää, että okei, okay, on ehkä hitaasti lämpenevämpi, jolloin tarvitsee enemmän sitä tutkustumisaikaa ja sen takia onkin, mä itse ja itse koen tosi tärkeänä sen, että, että sitä kun se virallinen varhaiskasvatus päivä alkaa, niin ennen sitä olisi tämmöinen just pidempi Esimerkiksi alle kolmevuotiailla viikonkin tutustumisaika sille vanhemman kanssa, että mennään sinne päiväkotiin aamupalalle sen lapsen kanssa ja sitten, sitten tota, ollaan siellä se aamupäivä lounaaseasti päästään tutustumaan lapsiryhmään, päästään tutustumaan tiloihin, muihin aikuisiin ja työntekijöihin siellä sekä siihen ulkoilupaikkaan. Että, tota, ne on niinku niitä asioita, mitä esimerkiksi olla kolmevuotiaalla, mutta sit mitä vanhempi se lapsi on, niin, niin voi olla, että se viikko niin tarkoittaa viikkoa siihen harjoitteluun, että riittää pari kolme päivää. Sekin riippuu, että onko lapsi aikaisemmin ollut jo varhaiskasvatuksessa vai tuleeko siitä niinku ihan täysin uusi muutos elämään, että et ei oikein ole semmoista suoraa linjaa, että hei, toimi kolmevuotiaan kanssa näin, toimi viisivuotiaan kanssa näin. Että mä niin sitten niin harjoitteluakin voidaan muuttaa sitä, sitä, että miten lähdetään tekemään Joo. ja sitä harjoitteluaikaa. No nyt kun on tämmöinen mahdollisuus, niin voisin kysyä näinkin, että mitä varhaiskasvatuksen henkilökunta sitten toivoo vanhemmilta? No en, tosi tärkeä asia on avoimuus, että oikeasti kun vanhempi ja huoltaja tulee, varhaiskasvatuksen piiriin, ja olisi hyvin avoin niistä asioista, minkälaisia ideologioita, minkälaisia tapoja heillä tai heillä on, ja, ja, ja niin oikeasti sitä keskustelee niille työntekijöille, että työntekijät arvostaa sitä, että puhutaan rehellisesti, ja kerrotaan niistä huolenaiheista, vaikka ne olisikin ihan pieniä, oli ne sitten suuria, koska sillä tavalla voidaan kasvattaa sitä yhteistä näkemystä tulevaa kohti. Niin, niin se on oikeasti se tärkein perustava asia siellä yhteistyössä vanhempien kanssa, että, että tota löydetään tämmöinen yhteinen linja. Ja tähän yhteiseen linjaan myös tulee semmoinen, niin kuin, että jos päätetään jotain asiaa. Osin, esimerkiksi jos puhutaan alle kolmevuotiaan potatuksesta, että miten niin opisi kuivaksi, niin että on samanlaisia käytäntöjä siihen, että... Päiväkodissa tehdään samalla tavalla ja kotona tehdään samalla tavalla, jolloin se sitten luo semmoisen turvallisen näylän myös lapselle, että hei, tämä onkin tämä sama juttu, mitä kotona tehtiin täällä päiväkodissa. Niin ihan tämmöisistä yksinkertaisista asioista myös ihan haastaviin asioihin, että löydetään semmoista yhteistä linjaa ja ollaan läsnä niin vanhempana kuin työntekijänä, että ehkä semmoista läsnäoloa ja avoimuutta. mitä me työntekijät kaivataan ja toivotaan, että ja se tulee siitä kautta, että myös me ollaan avoimia vanhempia ja huoltajia kohtaan, että on turvallinen olo siellä myös vanhemmilla avata sitä perhetaustaa ja, ja niitä omia toiveitansa. Joo, Tämä ei tarvitse jännittää sitä, että kertoo niitä, vaikka siellä olisi jotain raskaampiakin elämänkohtia tai elämänmuutoksia, että ne varmasti sitten, ja varmaan lapset niin puhuu niistä joka tapauksessa tai, tai sitten käsittelee niitä asioita siellä leikeissä, niin varmaan ne joka tapauksessa tulee näkyviin siellä jollain tavalla. Niin kyllähän se varmaan niin on kaikkien etu, että niin tiedetään ne perustat sieltä. Ehdottomasti. No mitä käytännön asioita olisi hyvä tietää ennen hoidon aloittamista? No, tietysti ehkä niin kuin kartoittaa se, että onko perhe vielä vanhempain vapaalla tai onko siellä isyysvapaita pitämättä, koska esimerkiksi silloin, kun kelaan tuet on päällä, niin niitä ei voi ohjata kahteen eri paikkaan, vaikka jos lapsi liittyikin yksityis- ja varhaiskasvatukseen, niin ne on systemaattisesti niin tällöin on tämä ja sitten alkaa varhaiskasvatus. Ei käytännön asioista niin tämmöinen vinkki. Ja, ja sitten ihan niin finanssipuolen asioita, että ehkä on niin hyvä Perheen niin kuin selvittää se, että miten kesäajan maksu, että jos perheellä on tapana vaikka matkustaa Australian kolmeksi kuukaudeksi, niin miten maksu silloin, että heillä säilyy paikka toimi, seuraavalle toimintakaudelle. Niin niin. Tällaisia. Ja tietysti nämä varmaan pitäisi sopimuksissakin lukea, mutta tietysti hyvä selvittää. Ää, ja sitten tota, on hyvä niin kuin tiedostaa se, että jos omalla lapsella on allergioita, miten ne tullaan huomioimaan siinä tulevassa niin kuin varhaiskasvatuspaikassa. Onhan tämmöisiä allergiapäiväkotejakin, ihan, että jos on niin vakavista allergioista kyse. Mutta tota, ne on hyvä niin miettiä. Ja myös se, että jos kotona niin ollaan vähennetty vaikka maitoa ja lääkärikin epäilee mahdollista maitoallergiaa, niin sit se pitää selvittää sinne varhaiskasvatusyksikköön, että on tämmöinen kokeilu päällä, saadaanko silti maidotonta ruokaa ja miten pitkä se kestää ja milloin tullaan saamaan lääkärin todistus käy hyvin ne mahdolliset allergiat. Ja jo olemassa olevat allergiat läpi sen päiväkodin kanssa. Joo. Ja sitten ihan jos on niinku perussairaus, että miten sitä tullaan hoitamaan sen päiväkodin kanssa, että onko mahdollista henkilökunnan antaa lääkitystä varhaiskasvatuspäivän aikana, vai hoidetaanko kaikki lääkitykset kotona. Ja sitten ihan niinku tämmöistä, että kannattaa perheen miettiä sitä, miten he tulee kulkemaan sinne fyysisesti itse niinku yksikköön, että miten heillä on autoja käytettävissä tai julkista kulkuneuvoa. Et miten niinku, millaiseksi se arki muodostuu, ettei se tule vaikka liian raskaaksi, vaan ne, just ne arjen ympyrät tois, toimivat. Et se on myös sellainen, mitä on hyvä miettiä. Ja tota, työajat myöskin vanhemmilla, eli onko vanhemmat ravintolassa vaikka töissä, jolloin Pitäisikin miettiä tämmöstä vuoropäiväkotia, joka on auki vaikka kymmenen asti illalla tai läpi niin vuorokauden. Että onko tavallinen päiväkoti riittävä vai sitten vuoropäiväkoti. Ja sitten tota, ehkä hyvä on huomioida myös sellainen, että jos perheessä noudatetaan tota, tiettyjä ruokavalioita, että onko mahdollista noudattaa täysin vegaanista ruokavaliota, niin, niin senkin ja tiedusteleminen etukäteen sitten Joo. Tärkeitä pointteja. Joo, niinpä. No, sitten tuli vielä mieleen sellainen, että, että jos se tuntuu se päiväkodin aloittaminen siltä, että se ei niin lähde käyntiin, vaikka siellä ollaan jo käyty vaikka muutama viikko tai jopa kuukaus, tuntuu, että se arki ei rullaa, niin minkälaisia tukiverkkoja sitten Tällaiset varhaiskasvatuksen piirissä olevat henkilöt voi saada. Mitä on tarjolla? Joo. Eli tietenkin se just riippuu siitä haasteesta, mitä sillä lapsella sitten huomataan siinä, että, että onko esimerkiksi kyseessä jotain sosioemotionaalisia haasteita vai että kielellistä haastetta, että, että puheen kehityksessä on viivästymää tai, tai muuten perheen voimavarojen puuttumista, niin silloin me ollaan yhteydessä perheneuvolaan ja neuvolaan, että, että perhe voi olla myös sinne, sinne tota meidän kautta, tai ka sitten ihan itsekin yhteydessä, ja me aina usein jos kysytään vanhemmilta, että hei, että mit, miten te koette, että haluaisitteko, että te olette itse yhteydessä, tai että yhdessä ollaan, tai. ja sitä kautta neuvolan kautta sitten saa puheterapia, konsultaatiota ja toiminta, toimintaterapiaa. Toimintaterapiaa saa ja myöskin kunnilla, että sitten yksityiseltä saa konsultaatiota varhaiskasvatuksen erityisopettajilta ihan kunnalla pääsee sillä tavalla, että tulee varhaiskasvatuksen erityisopettaja sitten ihan paikan päälle opettajien kanssa ja hoitajien kanssa miettii sitä tilannetta, että minkälaisia konkreettisia arjen niin kuin, apukeinoja saataisiin ja löydettäisiin tälle kyseiselle lapselle ja lapsiryhmälle. Et ne on aina hyötyy kyllä kaikki lapset esimerkiksi kuvakorteista ja ja toiminnan ohjauskorteista ja kaikesta että, et ne on niin hyödyksi ihan kaikille ei vaan sille ketä tarvii sitä mutta myös muillekin. Ja sitten ihan järjestöt ja muut liitot riippuen siitä haasteesta tai avuntarpeesta, tarpeesta niin löytyy paljon apuja, löytyy sekä materiaalia sekä vanhemmille että myös niin opettajille ja hoitajille niin sinne päiväkotiin arkeen. Ja tota, sitten ihan niin kun sosiaalihuollon kautta saadaan apua, jos ollaan huolissaan jostain perheestä tai perhe itse on huolissaan omasta jaksamisesta, niin pystyy ihan itsekin olemaan yhteydessä. Ja, ja tota, ihan varhaiskasvatuksen niin päiväkodeissa saattaa tuoda semmoista tukea, ja on ihan vanhempain yhdistys, jossa kun itse vanhemmat saavat olla niin kun sen päiväkodin toiminnassa mukana ja miettiä niitä asioita, että hei. Mitä me, mitä me tarvitaan ja, ja mitä me voitais tämän yhteisön hyvinvoinnin eteen tehdä. Niin siinä on vähän erilaisia, on niin näköisiä mitä apuja voidaan saada ja tukea. Ja, et se on kyllä hieno kokonaisuus, että pitää vain sanoa ääneen, että varsinkin jos vanhemmat ja huoltajat, että kun tulee se pienikin huolenaihe, tai joku mietitää, niin mietityttää, niin koskaan ei ole tyhmiä kysymyksiä, että ne on varmasti jokainen, jokainen joskus miettinyt ja, ja tuota, kun sen ottaa puheeksi, niin, niin me aina autetaan ja mietitään yhdessä, että mihin suuntaan lähdetään. Niinpä. Ja onko nyt koronan myötä jäänyt noin kaikki vanhempain illat pois tai onko ne siirtynyt etäkokouksiksi tai tapaamisiksi? Miten teidän päiväkodeissa on? No, meillä on mietitty semmosia niin vanhempailta tiedotteita että sit voi olla kysyä vanhemmilta ylipäätään kallupina, että mitä toivotte kyseisiin ryhmiin niin kehittämisideoita ja kehittämisideoita ylipäätään palautetta kaikeltä tavalla niin ihan vastattu kirjallisesti vanhemmille annettu sellainen kun on että nämä arvot ohjaile meidän päiväkodin toimintaa ja tällaista perustelut miksi tässä ryhmässä toimitaan tietyllä tavalla että sit niin kuin dokumentti on niin kuin vastannut sitä Tota vanhempainiltaa ja sitten, mutta et kyllä tämmöisiä, teilläkin on tämmöistä vanhempailtaan niin pidetty? Joo, ehdottomasti ja meillä on niin ollut vielä niin Teams-sovelluksen kautta ihan tämmöinen live-vanhempainilta-tapahtuma, live johon sitten niin vanhemmat on voinut sen vanhempainillan aikana lähettää viestiä, että jos on niistä asioista, mitä ollaan käyty läpi, niin tullut jotain mieleen ja siinä sitten reaaliajassa ollaan pystytty kommentoimaan ja monet on kyllä tykännyt tästäkin, että, että, että kaikki on sinänsä koolla, vaikka nyt ei olla fyysisestikin, niin se on tosi tärkeää, että aika joka päivä puhutaan näistä asioista vanhemmille ja kerrotaan lapsen päivästä, mutta silti siellä on aina että niin joku tietyt asiat jää, mitä ei vanhempikaan muista ja mekään ehditä kertoa jostain ihan, ihan jostain niin vaatteiden nimikoinnista lähtien, niin sitten vanhempailta voi sanoa, että hei, tässä on nyt nämä kaikki asiat, mitä me käydään läpi, ja nämä kaikki asiat pitäisi muistaa, jotta, jotta sitten tämä arki sujuu oikein hyvin, hyvin täällä meidän päiväkodissa, ja kaikilla olisi hyvä olla, niin ne on kyllä tärkeitä hetkiä, vaikka onkin etänä. Joo, ja toisaalta itse olen huomannut, että tämä vuosi on, niin mahdollistanut osallistumisen sellaisiinkin tilaisuuksiin, mihin ei olisi niin paikan päälle joka tapauksessa päässyt. Että toisaalta siellä voi olla myös sellaista yleisöä, joka ei sit välttämättä olisi tullut tai ei olisi päässyt tulemaan, tulemaan livenä, niin Se on kyllä ihan hyvä. hyvä siinä mielessä tämä digiharppaus ollut. No kyllä. Hei, olisiko teillä loppuun vielä jotain? Tsemppi sanoja sinne vanhemmille, jotka nyt tota, jännittää tämän asian kanssa. No, ehkä sellaista, että aloitti sitten varhaiskasvatuksen päiväkodissa tai perhepäivähoidossa tai missä vaan, niin vaikka on näitä koronarajoituksia, niin muistais sen, että siellä työntekijöitä, niin he on siellä lapsia varten, ja sieltä aina saa syliä ja läsnäoloa ja turvallista Oloa tästä kaikesta huolimatta, että tätä työtä tehdään suurella sydämellä ja tästä vaikeasta ajasta huolimatta. Joo, niinpä ja just se, että vanhemmat pohtii paljon sitä, että on kamala, että näin pienen joutuu laittaa päiväkotiin, mutta meillähän voi olla vaikka miten isoa, että meillä on ollut yhdeksänpuisia siellä mm. <laughs> varhaiskasvatuksessa, että me, me pärjätään aina, me ollaan rautasia ammattilaisia ja, ja tota meidän tehtävä on niin saata se turvallinen varhaiskasvatus siellä, että sinne vaan ehdottomasti. Nyt vaan ei kannata empiä sen aloitusajan kanssa, vaan, vaan tota lähteä lähtee tavoittelemaan sitä kivaa varhaiskasvatuspaikkaa. Kyllä. Ihana, siinä oli lohduttavat ja tsempaavat sanat sinne kaikille. Kiitos hei, Tia ja Marttiina, kun olitte mukana ja sitten vaan ottamaan se Pedatalk podcast seurantaan ja kuunteluun, eikö niin? Joo, kyllä. kyllä, ehdottomasti. Meidät löytää Instagramista nimellä Pedetol Podcast ja myöskin Spotifysta pääsee meidän jaksoja kuuntelemaan, niin käykää ihmeessä selailemassa, mitä tarjontaa meillä on siellä. Ja siellä on myöskin just Vauvat varhaiskasvatuksessa mm -hmm. jakso, niin se on hyvin ajankohtainen tähän varhaiskasvatuksen liittymisen yhteydessä. Kyllä. Kiitoksia, että saatiin olla mukana. Kiitoksia Hyvä. kovasti ja mukavaa yes. syksyä kaikille. Hyvä. Moi moi. Moi moi. Kiitokset vielä jakson sponsoreille Annelle ja Meinille. Heidän Jesper Junior yrityksensä löydät Instagramista at Jesper Junior Kuopio. He palvelevat myös etäasiakkaita, joten käy ihmeessä tutustumassa. Tämän jakson alta löydät linkin myös heidän tilille ja lisätietoa Jonatan tuotemerkistä. Tämä oli tavaravalmentaja Sanna Koskisen Täyttä tavaraa podcast. Kuuntele ihmeessä myös podin jakso 12, jossa saatiin vinkkejä lapsiperhearkeen erityisohjaaja katilta. Alta tai yltä löydät linkit mun nettisivulle ja sometileille. Kun muistat sen sanan tavaravalmentaja, niin löydät kyllä perille. Täyttötavaraahan löytyy monista suoratoistopalveluista ja lisäksi tiedon uusista jaksoista saat myös liittymällä mun uutiskirjeen tilaajaksi. Siitä saat sitten lahjaksi oppaan, kuinka saada perhe mukaan kotitöihin. Hienoa, että sä oot lähtenyt mukaan mun matkaan ja tervetuloa kuuntelemaan tuleviakin lähetyksiä.